او ورټ کال ووین کی په خار یې کېل نوګريا نه کا خامہ خامو سلت به ګوتال را پدې باندې سو ملايو جا ویرو نه کا بستان روسو بیا په دې مگر لګ مالونی نا پلان شي وی نه کمزگی چې مونږ له شي نیول شي وقدل دغدلا او جلی شي په وجلو طریقه د الله پاکستان کې چیر شي ویلي په خو ولنته چې د سنت الله ای ته دینه نه به مو می طریقه د الله را بدلیدلو یس الونگانې سادی یس الوکنا سوانیسا تاسو کیستانه خلک بارا د قیامت کې د دې سره بد د مخک سره مخک دې نبی له اسلام عزت او کران ذکر شو نه چې نه چالي ملګری وای چې په قیامت باندې تابوس کې ستانه خلک به راځي قیامت کې واي به شي غایلم د دې د الله څخه او ما یذری کا صفات د تا ته شایي چې قیامت نشي دیره ان الله به لانت قال لعنت كره به کافر باندې پیار کړي دی لرا صحیح را ګرمور خالبین دی ابدا همیشه وي بریګه همیشه لا یجدونا وليا ولا نصيرا نبم می سو دو سونیم دادی یا یوم تقلب وجوههم نار یاد کا اوراز چاړو لې بشيب مخونو مخونو عادي پور کې یقولون وای با یالتنا های رکا وير منګلرا چتا کریوا کړوا منګدا الله در رسول تابیداریم کړوا در رسول وقالو وای با ربنا ربنا زمانغا ان اعطانا سادهتنا منګ تابیداری کړوا د خپل سردارانو وکبرانا د خپل مشرانو فاضل نو سبلا ګمړې کړو منګا د سميلارینا لا يه تدونا ولا يه دون تابعهم أظل المقود والوظل القائد الحادي أصول السنة التي تشهر القرآن نحن تلالي لكي لدي. نور تخفل العر معلومة ونشاط العر خود العشواء مشرعانهم كمراهان وكشرعانهم كمراهان ربناتهم أي رب زمانگان ورگ دي تعد فعن من العذاب دو چند عذاب ناولانهم لعنان كبيرا لعنتو كي بدي بانده لعنت لوي يا أيها الذين آمنوا ايد ايمان خواه وندانوا لا تكونوا كالذين دولسن خطاب مکی گئی پشاند آئی کسانو آزو موسیٰ چی ضرر رسول موسیٰ علیہ السلام تا پا برا احو اللہ و ممہ قالو پاک کالا هغه دا چې شویلی وو آغا داو چی دویوی السلام وعدو لینا کئی ہا و دی وعدو لینا کئی و دا سلوان گرزی دای دا پی رازی پی کهو و آغا د کلوزگاری داو خصر خود دا مسالی غمو آخو اللہ پا مسال را لیگلیو دای پی رازی پی یا دا اعتراض به گوجی موسی علی السلام من سره نه لامبی د په خصوصیتانو کې اه مرز دی اذو خصوصیت نه شته دا اعتراض نه پکول موسی علی السلام او رسولان لامبلو او په ګټ باندې جامې کې خو ځان تا چې په ګټه جامې کې خو لري خدامبیا او لامبلم داسې لامبل نو لګځمغه غونده چې په بربند لایمې ها اغوی بلنګونه والیو او لنګ د اغوی په د دې زنه نام نه تر دي دیو خپلنګ کې باغوی لامل میچکله موسی علی السلام لامل نو ګټه دی روان شو جامعیت او تختولې موسی علی السلام اور په سیمن ټکړه ساو بی ساو بی الحجر جامع جامع جامی را لراکه جامع الرهګه اغه دې منډي والي اګر په سیمن دی وې ختاره اور په سي بنی اسرائیل یو مجلس تورننه وته موسی علی اسلام منډه وای چاغولوی چې موسی علی السلام هم منډه وای ها ناوی شکونه ختم شو هغه ته تا پاتولای چې دی هم منډه وای د په خوشیته نو کې بیماری نشری بالکل جوړ دی بچی خوشیته نیو هغه منډه نشواله جوړا چی ناغه منډه نشواله ها داغه خوشیته نیوی زه هغه تکولې بی کی هم او چې رقم ته سړی اجلانی ماګه منډوالې شي د منډې بدی مظلم کولې شي او چالا چا لاګي موسا موسی زرره رسول الله پاک یا خبر دا خبره دا یا مخکي ااد نه مرثي تیر شو چې نبی عليه صلوات و سلام ته تاس تکلیف رسول دا کور کې ناس یو خبرې کولی تکلیب دا چې تکلیف ورته مر سوي مې ما قالو داسنه چې ویلی وو كان ان الله وجيها او پنیز دا اللہ عزت مند اے مومنانو یری دا اللہ ناوایی وینا درستا یسلی لکم آمالکم صحیب درست بکیا ملو نستاسو و یا خضر لکم صنوبکم بخنو کی تاستا دا گناو نستاسو و من یتوی اللہ چاچی تابیداری اکلا دا اللہ دا رسول فقط فاز آفوز نزیما و دائی سر کامیاب شب کامیاب ایلوی این نارتنا الامانتا آیات تخیال کوئی آیات مشکل لیم ان ارهن الامانتا ذا اول ما نكم بياب اشكال <سؤال> حلقوم منغا ابيش كه امانات السماوات اس مانون والارض اس مكوتا والجبال يغرونتا فابنا انكاروك ايحملها دبارولود دينا واشفقنا منها ويريد لد دينا وحملها الانسان او بارك دل رينسان انه كان ظلوما جهولا يقينن بعده ظالم جاهل سو الله امانت اسمانون اسمانو او زمکو تم پیش کا زمه غرون او تم پیش کا نزم کو اسمانون او غرون انکار او کو یمن دانش و چته ولي او انسان چت کو انسان ظالم او جاهل شو هغه غرون اسمانون او زمکی هغه ظالم نشو چې هغه چت نه کاو انسان چت کو انسان ظالم شو او همین سجده کی مرضی یو لسم م یاد کی چاته ناطا اینز مګه اسمان وی چې مونږ الله تابیدار راغلیو ا مونږ تابیدار یو دغه څه مطلب دی نو ماننه زه صحیح کومه اغه ماننه کې اشکال حل کیږي د حمل ماننه د نقصان کول چدا مانوشي نو کې اشکال ختم شي ان ارضنا الاماناتا بیشکا مونږ بیشکا اماناته اماناتو قرآن ال سماوات اسمانونو زمکو ته جبال غرونوته په بنا نو انکارو ق ک اسممانووګرونو او ی نه د نقصان کولو نهپې کې دی یرجم ب کې نقصان نه شکلیلهوااشف نه مننا اویری دل دې د نقصان نهعمل انسانو نقصانو کپې کې انسان مناف نه وکانه ظلومن جوله یقی دا ظاللی مجایل او حته۔ حاملی خضی تزک حاملوی چاگا اغا نطفہ را نقصان پا کیو کی لیو عزب اللہ المنافقین دیو پارا چیزاور کی اللہ منافقانو سڑو خوزو تا مشرکانو سڑو خوزو تا و یتوب اللہ محربانیو کی اللہ یتوب اللہ محربانیو کی اللہ پا مومنانو سڑو خوزو دی اللہ بخون کیا محنبانو سورت کی رد در اسم باطل کاو او دری مثالو نے ذکر کول دری خطابات نبی علیہ السلام تاک روستو ده صورت لقمان نا نازل شوه ده ربط ده دی صورت ده مسکی سرا پگن وچو بانده یو هر کلاچ مسکی صورت کی دری مثالونا بیان کلل ده اسبات التوحید ده پارا او درد ده شرک ده پارا نو دی صورت کی وئی دا اللہ حمد عدا کا چه شرک رچو بلا وجہ محقی سورت کی ایجزد نبی علیہ السلام ذکر کرے ہو ندی سورت کی ایجزد دا انبیاء و دا ملائک و دا پیریان و بذکر کی دیو جناب ورپسی ایراؤڑو یا مخ کی صورت کی نفی دیل مغیب دی نبی علی سلام نا اکڑا نو دی صورت کی دی مشتی کی نو آغا شبہاتو چکم دی برد کی دیو جنام ورپسی ایراؤلو یا مہ کی صورت کې نبی علیہ السلام دی وی قیامت ورکلی نو دی سورات حقیقت ذکر کوي د قیامت نه انکار د دې حقیقت دالې چې د قیامت نه انکار کوي نیو جنان اور پسيه راولو امتیازات د صورتو دا صورت ممتاز دې د نورو نه په دې خبره چې الله سليمان عليه السلام له هوا تابع کړوا دا رنګي دا صورت ممتاز دې د نورو نه په هغه مسا د سليمان عليه السلام چې چنجو خړلې وا نارنگی دا صورت ممتاز دې د نور نا په حالت د سبا والو حاصله سورته نفي د شفاعت قهري او شباده مشرکینو اراد کړه دوی دامنګي چ رامدت کو نو د دوی سوال الله کا تنغ ور زی دا غی با الحمدللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض ذی دی ذینا صلورم حساب قران شورو شوا او برید کې د واه مې مسلې به بیان یو مسله دا چې د الله په دربار کې د شپارس نه چلیږي دویم د قیامت اختیارمن الله دې الحمدلله الذی لایق د استای نه دې الله عظات لهما بسمعوا او ما فی الارض چه دل را اشتیار دا سده چبر اوکت دوی وله الحمدو فی الاخرہ دی اللہ لرستا اینا دا پا آخرت کی دا قرآن دا قیده دا دا ازداد دن ذکر کی بل پی قیاس کی دل تا آخرت ذکر کو دنیا پی قیاس کلا مانا دا وله الحمدو فی الاخرہ دی اللہ لرستا اینا دا دنیا آخرت وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ دَ الله حکمت و عل خبردار دے یعلم ما یلج فی الارض و یبصر ما یصبر نشنن دی پس مگه کی و ما یخرج من اجر او ز د دینہ و ما ينزل من السماء اجر و رید اسمانہ و ما یارض فیها په یار سبانی په یواللہ اول دلیل ذکر کا خالق لکل شین هو اللہ دویم علیم بکلی شین هو اللہ وہ هو الرحیم الغفور دا اللہ مہربان بخون کې وی روز قیامت اس باد کئ وقال الذين كفروا یا کا سان چی گفرې ګړلې لا دین سا نه راځي موږ ته قیامت قلوا یا وربی قسم بخو ل تا د نهګملیمل الغبه راشي تاسو پو با چا پهقیاممت بانې را ل کې تاسو پو باچ پهقیمت بانې پو باچ په پړو پهقیاممت بانې لا یا زبان هم ممسقال نظررددن نه پټیږې د دنا پ د ذری بر او نخکته واللههغر منځالې کا نه الا فی کتاب مبین مگر دا طول پہلم دا اللہ کی دیخ حکمت د قیامت ذکر کری چې دا قیامت حکمت سدے لیت زی اللہزین آمنو دی دا پاراچی بدل ورکیا کسان علی چیمانی را وڑے دے عمل اکڑے پتر اقاد سننت اولائکا لہم مغفرت ورزقن کریم دا کسان دیلا بخن داوری دا زقیزت مند دا وَالَّذِينَ سَعَوُ فِي آیَاتِنَا وَسْمُنْكَرْدَ قُرْآنَ لَزَجَرْ وَرْكَئِ آا کسان جی کوشش که زمانگ پایا دونو که مُعَاجِ زِينَا کَمْزُرُ کُلُو اُلَا عَيْكَ لَهُمْ عَزَابٌ مِرِجِزٍ عَلِيمٍ دا کسان دوی لرا عذاب دے دا سزا دردنا که نا چچال قرآن پایا دونو که دا کوشش کڑے رے چرے بنگی ختم اجی اجی کیو کمزورې ثابت کی ما غینسان د باران سزاګان الله تیارې کړی وین و یا الذینا بنی با که سان جور ګلی شوې لم الذی دا کتابون ذل الهه کا جن نازل شوې تاتا می ربیکا درستنا هو الحق دارشاره و یهدی او توفیق ورګي په طرف د لارې د غالب استایلی شي وباچا چا یا په طرف د لارې د غالب استایلی شي وباچا نو قران کمال داوی چې الله طرف ته به دی رواني بل کتاب ديني شي روانولې او زجر منکر د رسالت او قیامت تام وقال الذين كفروا اي كافر الاذ لو کو علا رجلین یو سڑے انبیو کم جی خبر کی تاسو ازا مزدقتم کل ممزدقین کلچی ذرہ ذرہ شیپ پورا ذرہ ذرہ کی دو انکم لفی خلق جدید یقنان تاس باخا مخاب پیدایش نوی کی ای افترہ علاللہ اکا دیوان جوڑے پالا بانی دروغ ام بیہی جننایا پا دا بانی لیوان توب دے بلی اللذین اپلکیا کسان لا یؤمنون بالآخران چی ما نلری پا آخرت باندی فی العذابی و الضلال البعید پازاب و گمراهی لری کی بای افلم یرو آیا نگوریلا ما بین ایدیهم اغا ستاچ بر آددی ندی و ما خلف و مراشق کتا د ندی دا ایدیهم او د خلفیهم نا بروالخ کتوالیم م نه ولار دی داسمان او دم کنا ان بِهِمُ نافب ب ملا دا کوواړم ووب منډم دی لرا پزم کا او نپ هیم کېسبب می نه سما یا را غورځو په بانانیو ټوټر راسمان دا لآ لآ ان ل کای ان پر کې لال نیک یاد دموننی خ لران۔ وَلَقَدْ دینا په دا سر ورک م دا د لسلام ته من نه فضل د خپل طرب نه غواې یابالو اوویللي غنوته یاباللو غو اوويبي معهجیزي کوي د د سرهوت او ویللي مغانوتهاننا لهول او ان عمل صاحب غات ان اعمل کوا دزغر وقت درفی سر دی ان دازه کوا پکڑو کی کڑای پاندازه بانده لگوام اعمل دزغر و کوا ازغری جوڑوام دخپلو لاسو حمتی کوا و اعملو سوالی ها عمل کوای کو کوا کامل سوالی هی رستو ذکر کوا دازه کچی حلال کسب دابا اول که بیا عمل خون کئی چګېړه ګی حرامي نو ډیر عمل لګی هغه عمل دو په پیداو په کار باندې ناراضی عمل صالح اعلی په کار راضي او پیدا کوي چیرې انسان ګیډه د حرامو نه پاګی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغلا الله علم ورکړو اغلا الله علم ورکړو ذکر غیر مقلدینو سره بوږو او دښمنیدا چې د سره دا علم وکم یو دلته دا مالکه میرا ته او دو ټکو کار وکاو عبد ابن مبارک رحمت الله علیه دا غبرکی یلو یا قصیده ویل دا بهترینا لقد ذعن البلاد و منلها امام المسلمین ابو حنیفه غریب خستری امام ابوی نه رحمت الله علیه باندې الا فقهن بأحکام وآثار وفقهن کآیات الزبوری علی الصحیفان احکام بانی اللہ پوئی اور کری دا سنت بانی خب ہوئی گی ففقہ بانی خب ہوئی گی فما فی المشرقین لہو نظیرن ولا فی المغربین ولا بکوفا مشرقینو کی نظیر نشتا مغربینو کې نشته یبیدو مشمرن سحر اللیالی وسامنحر للله خفا د شپېټولشبا ویخناسي دا الله عبادت کئ او دا الله کتاب کې تدبر او سوچ کئ او دا ورځې روژئ پمن کا ابي حنيفۃ فی الله امام الخلیقۃ والخليفا دما بنی فرحمت الله علی پہشان عالم مسنگه پیدای شي دا بنرسو راہ دلابن له صفاحن خلاف الحق ما هو جن زائف اوسو چی په ابلګی ما خلق ملي دې دې چې بي وقورين او دا غسې د لایلو خلاف کار کوي وكيف يحل اي ازيفه فقه له في الارض آثارن شریفا سرنګبا رواي هغه چاله چې فقيه تزرر سي چې داغه لپاره دا بزمه کې ډېر خو آثار دي وقد قال ابن ادریس مقالن صحیحا نقل ما حکم حکم لطیفا ابن عدریس یعنی امام شافی رحمت اللہ علی د بارکی ویلی دی صحیح خبر نقل کری دی بِعَنَّ النَّاسَ فِي فِقْهِنْ عَيَالٌ عَلَا فِقْهِ الْإِمَامَ أَبُوْ حَنِيفَا خلق وفقه کے امام بنی فرحمت اللہ علی اولاد دی او داغا محتاج دی زکا امام بنی فرحمت اللہ علی اصول بہترینی خیدی فَلَانَتُ رَبِّنَا آدَى دَرَمْلٍ عَلَى مَرَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَا در لالانت دیفاغ اچھا بانده چه ما بونی فرحمت اللہ لے قول بانده رد کی ذکر آقا در سنت خلاف قول ندیکده آقا عمل صالح کو او اقا در قبل الاسو گتا و قول اللہ انی بماتا ملون بسنی را بشکس فاسو شکوئی دا سلدون ولسلیمان الرئيحا تابع كرمي واسلیمان لسلام لرا هوا غدوها شهرون وراواها شهرون ده مزل ده آئی دمیاشتی و او ده ماجگر مزل ده آئی دمیاشتی و اصلنا له اے نلقی دری با د امان ده, ده پارا قلائان ده او چنی ده قلائانو ده گوگلو ده, ده قلائانو ومن من ده پیریانو ناما یا ملو بے نیده عقلی چې عمل کوي مسجد او اوکم دا ربانی و میزق من ا سوچ کوو بشد د دینه ان امرنا زم دوه کمنا انو زقو من ازا وی سیر وب سکو دتا دذاب گرمنا یا ملون له ما یا شاء امر کار به کو د پارا چی به خو محاریبا د مورچو نا مورچی به جوړولې جماعتونه به جوړول به پیریانو وباندی وتماسی لو سیندره و جفان نو کاسی ک جواب پشان د حوزونو و قدور را سیا تاو کټه ومزبوتی دا وی جوړولې اے ملو عالداو د شکران او سمرا خوان کین چې دا یو انسان ل الله داسی همت ورکی او هغه کئ اے ملو عالداو د شکر ا عمل کوي د دا داو د علیہ السلام تا ودارو شکران دھتابی داری وقلیل من عبادی شکور لگ دی زماد بندگام نشکری سنکی فلم ما قضینا علیه الموت سلیمان علیہ السلام پیر یانو با نبیت المقدس جوڑ دی او دیور تدی شیشو پا محل کې ولال دی او امسا با نی اٹیک لگا ولی دی او سات الله غست دی او پیریان یو بلتوی شاوی زور لګوي زور لگوی گوری ایسی نکده سلیمان علیہ السلام خیال شی نو تڑیم په پزن کې نکی و مو تڑی بیاون سوگنشی خلاف سولی او اللہ تیروح اغسطه ده چکل کال تیر شو دا غب پا الله بانده لګول وینو لگوی چا و امسای او خوڑا وینو نا کام زوری شوی مات شوی نو سلیمان علیہ السلام راو گور را غورځې د پیانو تهته و لې د چې دا خو مونږ پهذلتې جتیر کو منږ بانې په زور باې بیت مقاذ جوړ کو او دا خو زمنګ کارنو منږته پته من ب بدا کار و کې نن را پده سره پیان دي او د ته حالونه وي او زړه د حاله د خبر دی دا ټوله غ ډاګسلی دی او هغه دروغ دي چې د دومره بهدر دی پییانو بانې دا تازونه را غورځ نو داام کې وټ بین د پی و یادی پی اغلو ی خزانه دا دنیا چرا غلی پی ہوئی کنا فلم ما قضی نالی حلموتا ار کلاچ پی سلو کلامنگا پا دا ما دا لون پو ینا کل دی لرا علا موتی ہی پا مرگ دا دا باندی حلا دا بطولر دی لیکن چینجو دزمکی تا کلو من سا تا شخوڑل امسار دا ما خرار کلاچ راپری وطو تبینتی الجنو کار شوبریان خلقو ده یا خارک بهریان خلقو ده پخپل عمل سلام الله کا یعلمون الغیبا ارمان که په دې لپه به بانی ما لبس فی الذابل مهینا درنګ به نیوی دیرګړی باذاب شرمون کیږي آی په غیب بانی نه پوېږي او دی ز غیب پوېګه ما بهریان غیب نه پوېږي که په دې علیہ السلام حال به ورته معلومو چې دغه یو کال شو دی او فات چویری لقد كان لسبا ان في مصائب مسكنهم ايا يقينن شته سبا والود پارا وزاينو د دې کې ايته النخا ايته النخا سبا, سبا سبا اول من سبا یعنی العرب يعني سبا ورته زکه وي چاول عرب د عربي قیديان او جره بي بغیر کې راوستل دا یو لوی خارو او سبانه غټ ملک جوړ شوی و اودی او بادشاہ او داغه بادشاہ نومو عبدالشمس ابن یشجب ابن قحطان دا قحطان چېونو دا ډېر ښه بادشاہ د تپاتو لګیر چې اخیری نبی راتلواله وي او داغه راتو ورځې دي نو هغه اشعار وي او خلکو ته په اشعارو غخکارکړه چې زمان ر به یو لوی باچ را ځي السلام بیالی او یاد اوغ نبي باچان به دغدار و ګځي اغ ل اوچته مرت الله وورړي یم لکو بعد د نام لکن عظمون نبی الله ی رخصفل حرا زمانه ر به یو لوي باچ را ځي یم لکو ملوکن ی دینو نلقیادت بکُل دامی آ ددن روسبا با ځان چې چه ګمرازي ناری به بدله اخلی قصاص به اخلي په وینه او دا داوی د پاران الله خاص کړی ولله به حکم داسې را لیګي و یملک بعدهم منا ملوک یثیر الملک فینا بتسامی با جهان برازی غیبا صحیح طریق سره معلوم تقسیمای و یملک بعض قهطان نبی تقی مخبت الخير الانامی دو قهطان نروسه نبی راضی عقب الله تعالی زی که یو دو مخلوق نه بهتر پیغمبر دے یسمی احمد یا لتانی دا نو محمد دے ارمان چی زو او <واً> امیرو باد اما باسوهو بی آمی چه داغه دو رات دون زیو کال جونده وی او ما داغه سر ملگرتیا کڑی وی فازدوهو واحبوهو بی نسری بیکلی مدججی و بیکلی رامی ما با داغه مٹی مضبوطی ما با سره سر مینه کڑی وی ما بور سره امداد کڑی او ما بور تا پہارا تیارکی لار خودلی وی او پہارا برابر لار کې بور سر زر وانم متا یظہروا فكونوا ناصره ومي يلقاه يبلغه سلامي چې کله تاسو دې ولید او دې ظاهر شو ناغت زم ما سلام وایي هغه پیغمبر چې چه بچان او دا غار مانونه کیڑی دي دا پیغمبر سنت نن په عمل کیږي هیڅوک نشته چې دا غ سنت او आवाज وکي او دا غ سنت ژوند کی ته بچان یې ارمنونه کیڑی دي ارمن چې موږ ژوندیو دا مټي مزبوطی کړی سبا با چا دی اوغا آرمان کوي ل ګاهلی سفی ممس کا نه مایا یقینې سبا والله راپ ځ نو ددي دا باونو دخی طرپ دګ طرف نه کولوفرې میری طررب کودرې زغتهه استستاسونا شوګرو باسیید الله بل د دون په هیبا کلې پاک د وربون غ فوره ر هوون کې دی په رضو مخواړو دی فارس راولی گمنگا پا دی بانی سیلاب دا بند مضبوط دریسه و فو تا او غط بندو دا دیمو و بدد اللهم بی جنتی هم بدل مکل دی لرا باغونا دا دی پا نورو باغونا بانی زوات او کلین خمتین خواندان دا خوراک بد و اصلین او غز غزان پا کراو خطل دا کی ونی و شیع منسی درین قلیل او سلق ونتی دا جالکو لگونا ذالک قرآن ظاهرا تن کلی ظاهر وقدر نافیا سیر انداله کلی می باه کی سفر چکم ملک ابادی او ابادی په غديري وي نو پای کی مزل آسان وي اوس دا ملک بعد شو او هر مل کی ابادی دا باغونه دی بگی نو چې کوم ملک آباد نه ای کې سوګنیری داسمه کاراتنګ شو دا ملک یې آباد نو عادل ته زې په زې باندې کور نو د اکیلی چینو او شاری وی نو خلق ته بلان زې لریخ کاری دا بادې سره ملک او سفر آسان شي لند شي ور فرا سیروفیا او ګردې بده کې لیا لیا او ایامن امنین د شپیو د ورځې په من باندې وقال وی د عرب زمنګا دری والي راولي په من دسه برونو زمونکی او ظلم کړو دی په ځانونو باندې فجال الله ما حادثا ګر ظلم دی لرا قیسی د زمانی تاریخ د زمانی ومزقناهم كل ممزقن او زرا زرا میکل بار قسمت زرا زرا کیدو باندې سماتلاو ینه خاندان یو لتاس نسکو په یو ځای کې آباد نشو س یو خو سبل خو او چرته په یو ځای باندې قوم پاتې نشو کی او بل سر امرا استعمال کر دیا کلو ان فی ذالک یقینا برکی لکل یذل کل صابرین شکور قامخا نہ کیار صبر نہ شکر گزار لرا چا جس صبر کو اللہ اور لخی بدلی ورکی اللہ خاندان مضبوط کی چا صبر نہ دے ک اللہ خاندان تسنس کی ولقد صدق علیہم ابلیس وانه پتہ سر دشیا کو دیوان ابلیس و گمان په به إِلَّا شو مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الله فریق منل مومنین مګ یوډلا د مومنناونه او او خزرج دا ورارو تره بیدو چې پهې ملکبانندې الله ذااب رااولي و زمم دې ملګنا په عذااب راځي اورارو ورتو زممدر سرهځم وما کا له هواللی منسوولطان نودي شیط ل را پهې بانېو الله لنا له ما مګردي د پااره دا چانا را چا چې غاده د نوی په شکه ور ابو کالا ګلشن هبی دوه رستا بار شی باندې سات ځنګره داواز صورت او ذکر کوي نه فل شفاهه قهري قلذو الذين ور دوه را وبليا گسان استا صبح ګمان دې بيد الله نه لا يملقونا من قال یو جواب کوي وا دار نه دی باندز د ذری باندې په سماواتي والله فلار دی نهپزمکوکې تیارې نشته اوواگدار ندي دویم جواب وما لهم في هیما من شیر نهشته ددي لرا پرزمک اسممانو کې برخهله سره داډ د برهخخواونند دي الله ماسی بره ننششته ک تا سرې نخکارې کا دریم وما لهو من هم من ظاهیر ننش د د او دا درې جوابو دل توکل واغدار ندی بره خوار مینی دی معاون مینی دی نوسل ورته چی وای نسل ورته احمد چی وای علامه ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوا مصريه کې لی نقل کړی وین ما د خپل شیخ نا د عبارت دی مان ظننه ان ادوا فزلین د قبره من المصایری فقط کفرا وتفقا امه المسلمین بذلك د چاچ دا ګمانی چې دوه ډیرخه قبليګې له قبرونو خواګي د بابا د ولیه د ولی به قبر خواګي هلته دوهخه قبليګې د جمعه نه نو یقینا چې دا سړی کافر دی او اتفاق کړی نه مش امامان او مسلمانان په دفاع دی تول ایم ماو تول مزبونو بلې اتفاق کړی چې دا سړی کافر دی چې دا ګومان لري چې د جمعه نه د قبر سره سوالخه قبليګې نارنګي حجت الله البالغه کی امام شاه ولله من زہ بہا ائلا بلدی اجمیر او ائلا قبر مسعود سالار غازی ل اجل حاجت سمما فقض سما اعظم من القتل والزنا یصل لال یصل لال با اجمیر بابا تا یاد مسعود سالار غازی بابا تا دیو حاجت دپارا ندلوئے گناہ قتل او زنا نا دقتل او زنا نا لوئے گنای او کرا سلورم جواب کئ ولا ذنب وشفاعت ویندو په دې دونه کې شفاعت پنيز د الله الا لمن ازنلام ګرای چا چې ځادت کړي الله داغه د پاره سلور جوابونه اوکلل د الله نه بغیر بل چا ته چېږي وایي واغدار ندي برغي خوار مینی دي د شفاعه دېشتيار مینه دی ور کړه حتا ازفو زیاتر دې پوری چکلال ریشیان قلوبهم لریشی ګبرهټن قلوبهم د سر نده دینه قال وایبا ماذا قال ربكم سويل لي رب تاسو قال الحق واه بدی شي حق خبره کړل او هو الیول کبیدا لاوشه د مرتبه وال الی مرتبه وال رے وااسو غرز غذر کی تاسو د اسمانو عظم ګونه دی بغلشی قل لله ورتوه الله و انا او ایاکم یا تاسو لا اله ذن خم خا یا پګم را احقاره کی وَلَا تَسْأَلُونَا وَرَدُوا اسْتَأْذَنُوا بَعْدَ بُوصُنِشِي اما اجرنا دا سوچ موږ جوړونه کړی ولا نسألوا ما تا ملون زمنګ دا تبو سنشي تاسو دا عمل زمنګ دا عمل تبو تاسو نن کېږي تاسو دا عمل تبو کېږي دا پلانې بابا ویسی لیکي او وسیله له بې زواتل فاضله د پلانې په او د پلانې د مخیراله راځي الله اذا غذت عمل تاسو ستان نیکی او استاد عمل تاسو داغ نیکی وي قولي اجمعو بیننا اورتو یا جمکی جماواله بوکی په من زمنګ کی کیرا زمنګا بیا په سلوکی په من زمنګ کی بلا کې بریشته او الفطاح اللین د الله په سلوکون کې پویره زجر په شرک باندې ور کوي ول ارونی ور تا غسان چې دی الله سره بیحد الله سره شورا کاه سداران اللہ عطا سے ندا دادا اللہ اشتداران ندی بل هو اللہ العزیز الحکیم ملکی دا اللہ غالب حکمت والا دی ومارسلنا کامان ریلی گلی تالرا اللہ کافتل ناسی مگر طولو خلقو دا زیر ورکا ان کے یر ورکا کے لیکن زیاد خلق نبوئی گی ویقولونا متاہا ظلوات وائی بی کلبی دعوادا کتاس رشتینی قل لکم یاد یومن ورطوی آتاس لرا لو دید یورزیلا تستاخیرونانوسا نبر سوکین ی داینه یوسا ات ولات صدیمه نبر مکی کی گئی وکال الذین کف روا یا کسان شی کافر دی لنؤمن بهذ القرآن چرینه منو دا قرآن تا وی دا ته وای دا ته چیکم قرآن دا دامنګ نمنو دا پنچ بری قران, قرآن دا منګ نمنو اور ته عزت خپل قرآن راوړه او دا خپل جمعه نه راواله خپل کور نه راواله ازو القرآن راوخله چې پای کې درته بعضی بماهمللایغ بهیان کوي و غزه کللیما زوردينین را ټ کاه وروا بلکل خبره د درسته وکه او د زور او د زړی کلیلمی تشری د زور دی او د زړی کلیلمی تشری سر چې د ورته نو د هغې نه بیا تختی صرف د زور دیین د زړی کللیمی او د زور دینو دین تشری کوونو نه نه دی دی آغ چې د ن نصور له سو مخکې نهبلیل اسلام. ویلې دی داغه صحابه او هغه په دی دا ویتابېنګ ای په سیویلې دی هغه زول دین دی نمیدین عقل چې داغه نه روستو کم جوړ شوی دی یا زول دین هغه چې نوح علی سلام زمانه کې کم مشرکانو کړو چې موږ خپل پلان نکراتینګ کړه په دی باندې په دی باندې پلان نکېلی دی دی ها وی پلان نکوه دین مپرې زړه کېلې م لا اله الا الله نش ته اجت سرګون کې ابید اولیا هیڅ نشي کوله وسیله بندني شي موږ باندې وسیلا کې کوي وسیلا کې خپل عمل د الله نمونه د الله وسیله کولې شي موږ نه شي محمد رسول الله هغه طریقا دا د نبی لي سلام رنگ پي پاي کې چې د نبی لي سلام د طریقې رنگ پک ني محمد رسول الله ازوايا پیدا د الله موز شروع که موز که دا غزره کلمه دا غزره خبره درشان ازان شروع که ازان که اغزره عقیده دا غیده شروع که تا گوره چه دا مشرک بیا تختیو کنه آغا مشرک بیا تختی آغا با ایمانه چه کم با ایمانه دا خبره کلیه چه دا غزره کلمه زوردین راتین که لن نؤمنا به هاز القرآن چره نمنودا قرآن ولا باللذی بینیده نا کتا چه مخیطه دیناو کله چېنی کله چې دا ولوو ت ک چریې ظلیمونونه کللا چې ظالمان درولی شي پهې ظرف فبانې واپسکې به بعضې ددي الله بعضې ن قوله بعض تهوي نه جوابو یقول الذي ناب کسان چې کمزورې ګنلی شويدي کسانو دا چې ځانې غټ ګنلی اونا کاره پیرانو ته پهار کې وي لولا انتم لکو نامومنین که نوی تاسو نمان بمومنان وی قال اللذین است اکبرو او غټان هغه آغا متکبیرین آغا ناکار پیران ناکار اوستازان لیللذین استو کسان آکسانو تاجی کنزوری گرن لیشیو انا نسددنا کم آیا منگا بنکڑی ویانی الہدا دا حدادنا بعد ایز جاکم روس دای نچرای تاسو تا ولی منگ دا قرآن نبنکڑی ویسو کنور سنونو دابم ویچران دید اولیاؤ پسی بدی ردیوئی دی بربادی کئی او قرآن مو آیا قرآن تیغوک مکده او دی لگ یاری دی زان آرام دی بل کنتو مجرمین بل کتاسو مجرمان وئی وقال اللذین صدیفو بویا کسان چیزانی کمزوری گن لیو للذین استقبرو آکسانو باقی چیزانی غٹ گن لیو بل مکر لیلی و نهار وَلَكِنْ يَتَدَبَّرُونَ آدَش پیو دورزی جرګہ بموکله د شپې برالای من پسې دورزی برالای استعمرون نه نه ګل چې وګمب گو موږ تاسو کو غورو کو پالا وَنَجَلا لَهُ وَنَذَارَ او ګرزو ولالا لَیسَ دَارَان پَمِسل کې وَصَرُنَ دَامَ دَاحْکَر وبې خ پیمان یا پټ وبې خ پیمان ديا لَمَّا رَأَوْا لَذَابَ ارکلا چې ویني عذاب لرا وَجَأَلَ لَغْلَالَه او بګرزو موږ یاذرینو نا پسټونو د کافرو کې هل يجزونا بدل نشور قول الا ما كان يعملون مگر داسون شاملكレ वे وما ارسل في <تصفيق> قريه من نذير مغنے दिली गेले बयुकले कि يرون كي الا مگر مشه ولي دي مال دار بما ارسلتم به كافرون بشك मंगा पास बाई शिले गेले شويه बाई बा नि मन करियो وایه دی مونږه زیا دی په مالونو لاګي و ما نه نو به معذبې نه مونږه پاځه شي عذاب را لنه را کړې شي و قلن ربي يظطر الظالم يشاء ويقدر مساله او کا وسوسه د الله او مساله دا دا اچه سننه مساله دی و جنه پریدي چې ما امامتی به خراب شي سو برا لاړه نه نه نه رزق الله پر اخې وا بشکار از ما پر اخیر رک چلجی واړو تنگای لیکن زیاد د خل ګنا وما بوئی و ما اموالکم نری مالو نستاسو نو لاستاسو با دریقا تقربکم اند نازل چنی زی کئ تاسو په ني زمون باندې په درجه کې الا من امنه مگر اچای چی مان اوړ وی عمل کړه نیک اولایک داګه سالو جزاء او سی دی لرا بطلی د چندا او دو چند بدلی بورت آور کریشی دوی دا دین کارم کئی مالم لگی زکا دو چند دی بی ما عملو پا سودائی چا عملی کرده وهم فی الغرفاتی آمنون دی باپا بالا خانوں کی پامن باندی آکسان جی کوششکی زمان پایدون کیا جزکو ان کی داکسان فی الازا بی محضرون پا زاب کی با حضر کریشی خلی نرابی یا سطر رسقا اوائی بیشک عرب زمان پر آخی رزقا چال اج والد بنديگان نو تن گيري دا ومان فظ من شيء فويخلفه اج نو ده دغمال با پادگي دي منفق اجر يا فهو يخلفه ده دغمال با پادگي نورمال يعني الله ورگي زكته الله بدين مال لګي الله به لډير کي وهو دا الله ور رازق ورګون كون وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِعًا یاد کا داوسی جزت ملائکو ذکر کئی پیریان آجز و ملائک آجز انبیاء آجز سلیمان علیہ السلام بان امار گراغ لے دے آپ ملائک آجز دی پیریان آجز دی وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِعًا یاد کا عورت ججو وکی دی ٹول جابوئی ملائکو تاہا کوم کم کانو یابدون آیتا کسانو استاسی بات کون کی واي باپا کی د تعالی رات د زمنګې مين هم بغیر د دینه بل کان یابودونل جننا بلکی دوی چې عبادت دی کوو د پیرانو یا جننا یو قسم د ملائکو نه دي دا جنات عبادت یې کړې دي اکثرهم به زیاد دینه په دې باندې یقین کوون کیو ولیو ملایم لیکو بعد کوم لیکو بعد النفا نو دا رزدا ساده وا دار باندې بایستاسو باز لره د پی د اځې بداوی په دنیا کې چولیا واگدار دی دي نو دا یې غجواب وکړو چې واقداربنمو او ونه ګولو لليذین ظالمو بوې ما کې سالو دا چې ظلم یې کړل وي اوس کې آزاد چې تاسو په دې باندې دار ووې نو قران صدق د ذکر کوي ازاد د رسالت ذکر کوي و ازاد د لالمایا کله چې لوستې شي دې باندې زمغه اته نخښاره واي دي ما هاذا مګری اوسړه وي یری دیرا دکایە سود د کوم ما کانیا بودا با او کوم چې باندې تاسو دا سنا چې باید کوم شران استادو او وګره غزول دین نه مړی دا پراس چا دا مشرکینو چې را غزول دینه ټینګا زور دین خو ابو جہل ویلو وقالو ما ھذا الا یکن مفترع نه دا مگر درود زانه جوړلې شي وی وقال الذین کفروا کسان سانجی کافر ریعطا لما جا امر کلا جراغل دیتا ندام کر جا دوخ کارا وما آتینا هم من کتبن من راتل ندکل دیتا ندی ورکل دیتا, دیتا, دیتا سکتابونا ید رسونا جلو لیا غیلرا وما ارسلنا الیهم قبل کام نذیر من, من دلی کلی دیتا مخیصان یرون کی وکذب اللذینا درو غیل دیا کسانو من قبلیم چپخواد زینو وما بلغو میشار ما ندی رچی بیل بیل سمې سيتا ستا جوړ کړم دې تا طاقتو پکاذب رسولین درو جنې کړل زماره رسولان نمازاب میکړل بازات ګرنګیر شو پکې بګان نه ګر نو سرنګې شه انکار دې يا عذاب زمما حالت یې څه شو هوا انما ایذکم بواحدا بشکاز پندر کوم تاسو دا به یو خبره باندې انت کومو لله مسنا دا چودرگی الله دا و دعا دا فرادا زانزان لابیا فی کرو کئی ما بسواحیب کم منجن نا نشتی پا ملگیر استاسو با نلی وان توبا زانزان لخیر دکی نی سوچو کئی دود و کینی مشوراو کئی او دید الائلو تیو گوری بیان تیو گوری نتاستو پتولگی چې دا ملگیر استاسو لی وانے دے پیغمبر لی وانے دے کروغ دے نتاستو پخپل پتولگی چی دا لی وانے ندے إن هوا نده دا مگر ويرون كي تاسل رامخي دا صاحب سخنا قل ما سالدكم من عجرين ورطوه آغا نغوالن ستاسونا من عجرين سهيوزو یا آغا چه قوالن ستاسونا سهيوزو فهو لكم نغوستاسو شو بختانم وي سميدر نغوختيني دي آو کا غوخت ميدرنا نقول سره كيدا آج سميدر نغوختيني دي نبي عليه السلام ورطوه سونا نغوالنم او کسمې غوڅینو هغه ستاسو شوزان سره کورګي کې دې سمبالی کوي ان اجر یا الا الله نذا بدل سما مگر الله سخا وهو لا كل شي شهيدا لا بارشي باندې غواړې وا بي شکار از ما را ولي حق راولي حق په باطل باندې ذکر حق بمباري داړي رضياته دا او حق چې کله په باطل دا خطا شنو باطل نه ارسګر خطا کړی علام الغيوب پوېږي پوغه باندې والجاع الحق ورد ودار اغلب الحق وما يبدي الباطل شيء ظاهر الباطل وما ييدا نباب يراو غري شيو زيكي مساله توحيد بیان شو او دا غزین شرک او بدعت کا دا واغ روان شو نا غزیت بیا شرک او بدعت نارازی نبی علیہ السلام فرمائی چه تاسو باند نیری گن او عربو جس تاسو نبشیر کوشی لكن في التحرش بما بينهم زیرگم پدی بانی چی شیطان بس تاسو منس کلم سون کئی او پدی بانی یرگم چی تاسو دنیا پا خواهشاتو که وردن نشئی نن عربو نشرک نکی گی معمولی دا شرک خبرها ظاہر شی ناغوی مخنیوی کڑی او پا تا خلکو دلگی چی کم خلک تیلی دیلتا خواهشاتو او آگوی سم ورنو نووتی دی, دی دنیا شرک تی نکی گی خواهشات دنیا پای که ورنو نووتی د توحید او سنن قدر کړی دی نو داوی خ... داوی الله قدر کړی دی کچ کله توحید او سنن قدر یې نه کوي زړګی د دنیا مینا راغلې ده نارخاله کو ارغه هم کار دی پادشي ور وصل کار دی بیا پادشي ور ولین ذلل دوور دوهه کیچره زګمراشم پاین نماز ول واناسی یقینا سزا د گمراهی زما په نفس باندې ده ماتب سزا ملويږي وَيَنَهٰى تَبَعَ دُغ جَرِ لار مُمندلی فبما يو ها الی یاربّی ندا په سبداه چوی کړي د ماترا ځما ما په وحی باندې مونډلې دې داهی دات دا ما په قران باندې مونډلې دې انه سمیع ان قریب د الله ورې دونکې نې زیری ولو ترا کې فلا فوتا اسفزیو کلا چې په يرشی دا کلاشی په فلا فوتا نبی پری خدلا من مكان قريب، او غزووم مکان قریب او نیشي دا به ځینې ځنا د ځینې ځین ونیشي وقال وه یا من نبي منګ ایمان اوړی په ضیباندي و له متنناوش چرتهويدي ل راې ایمان تناوش محمدی قوي خلق ک راگیر کلل او د من سرې په تناو علم کی خاو دو هغه کی چې کم خلکو سره ناګې تینولیان نم کی خول دا زین بیا خواره شو تینولیان واننا له متناوش شرط د وی دلیل رنیول د ایمان مم مکان بعید ازل رنا وقد کفروا به من قبل خدای سرا کو پری کله په دې باندې پخوا او اولی ویشتل کای په غیب باندې دازل رنا وحیل بینهم و بین ما وردا وی شي په مېنه وی کې یو مېنداس کې چې غواړي کما فوې لابي شایم ما استو فن اچونه غواړي کما فوې لابي شایم څنګه چې وي د مثالونو د دې سره سالو د دې سره ام من قبل فوقا اډيانو سره سوشو سموديانو سره سوشو په خوا نو کومو نو سره سوشو ان كون كن في شكي موري يقينن دي ترتیب کې پینزد ارشم دے روست دا صورت سبانا او نزول کی دری سالو اختم دے روست دا صورت فرقان نا نازل شوے دے ربت دا دی صورت دمخ کی سرا پگن واجو باندی دے یو هر کلاچ مخ کی صورت کی نفت علم غیب اکلا دی جنات ہونا نفیریان ہونا ندی صورت کی علم غیب ثابتی اللہ لرا یا مح کی صورت کی رد د شرک کو ندی صورت کې اسباد د توحید کوي بدلایل او عقلی او باندي دیو جنا اور پسیه راول کی صورت کې نافی ذ شفاعت قہری وا د زور شفارت د الله په دربار کې نه چلیږي نو دی صورت کې هغه شفارسيانو یې جو ذکر کړي چاټول محتاج دی الله تا دیو جنا اور پسیه راولو امتیازاد صورت دا صورت ممتاز ده د نورو نه په تقسیم د خلقو باندې درې وډال وتا چې حاله کتاب ورکړو نا غا دارنگ ادا صورت ممتاز دے ده نورو نا ده غرونو پرنگو نو باندی ده غرونو پرنگو نو دارنگ دا صورت ممتاز ده نورو نا فوزرو ده ملائکو باندی خلاصت صورتو دې صورت کې د یارل دلال ذکر کوي په اثبات توحید او او شرک په تصرف کوي او دنی کانو ایجز ذکر کری الحمدللہ فاتر سماوات والارد لائق دستائنی خاص اللہ پیدا پیداکو انکی داس مانونو دزمکو دے جائل الملائکتی گرز انکی ملائکو لرا رسولا نستازی اولی اجنہ دنخوا وندہ صاحبان دوزارو مسناد د دوا او دو سلاسا او درې درې او ربا او سلور سلور دا وزري ولا الله ورګي دوا دوا دو دو درې درې سلور سلور يزيدو ف الخلق ما يشاء زیاتې په پیداېش کې هغه چی غړي چاله ډيري وزري ان الله ويشګال الله غلني شان قدير بارش باندې قدرت والي ما يفعل الله للناس آج پرانی سي پراني دي الله خلق لراسه مهرباني فلامم سكلها نشته بندون کي اغيل ري سوکا او کچري ځان زرزله بنيا تا کي نو ماغه رحمت دا الله سږ نشي بندولې بنيا تا کا ځان بنيا تا کا مهرباني دا الله او چچا سره کوي نو کی ورسرا و ما ين سكا شي بنكي فلام مرسل لو نشته پران سن کي اغيل ري من با دیه رسو د الله نا د الله غالب حکمت اے خلق او اس ګورو یاد کینی محمد الله پتاسو هل من خالقن غیر الله ايش ته پیدا کوون کې غیر د الله نا یرزق کو من السماء والارض چې رزق در کې تاسو د اسمانو لا الله نشتاجه سر کوون کې بيد الله حاجت سرګون کې یو الله دې لا اله الا هو فان اتفقونكم در په دواړه ولې شوي تسلي ورکې نبی عليه السلام ته هي چې ز ملایکو یې ذکر ک او رحمتون الله علیږي بند کې در رحمتون الله دې حاجت روا هغه دې نو دې کې به خلک ته په ډیره دی وی چې تا د ملایکو بیان ک دا دی بیان ک و ومانره بیان کله خپل درجه رجمی بیان ک داغه وأن يكذبوا كأنه دروجن کی دال را فقط کو ربت رسول من قبلک وتاي سره نسبد درو خوشويي رسولان تا په خواستانه الله تعالی ګرځي تلکارونی يا ايو حنا سو ان وعد الله حق اي خلکو بيشکا وهدا الله رشتيا دا فلا تغرنكم الخياط الدنيا دوکدينې کتاب سره راجند د او که دوکه شوی نویز درتم ایلاو شو او دنیا بان دوکهو نوخوری زکا دنیا که سلوگونده که وقتیو بیالال چی ختم شي و کم من سهیین مات من غیر علتین و کم من سقیمین آشاهینو من الدهری دیر روغ رمطه اغوی ناسا پمڑی شی دیر رنزوران دا اغوی جنو گد شی فلا تغررنکم الحیات دو دنیا دو کدی نکی تاسو لراجون د دنیا دوګا دینې کی تاسو بالله الغرور په لا باندې دوکا باز شیطان یقینا شیطان تاسو لرا دشمن دې فتخ نونی سید لرا دوه دشمنه دسر چری دوی سیونه کوي به شګرا بلی دې یا دوه هیز بہو را بلی ربلخ بلا یا یذو پمان دیکسیرو دې یخسیرو هیز بہو یا دې لخ بلا لیکودو مین اصحاب سہیر دې پاراجی شې ده خوا و دانو دوزخنا آه کسان چی گفری کده دیل را ازاز سخته آه کسان چی ایمانی را وڑی عملی کده نیکا دیل را دی او جرلوی اف منظوی ناله سو او عملی ای آغا سو گوشی خیسته شویده تا بد عمل لده فر آه حسنا بیا وینی بی اغیل را عمل بد که یا اغیل خیسته وینی نن دمیم پا اخبار بیان ورکی چیزا زما شورا شو او زمان نم عزت من او زمان نم اوچد شو او بیا پلا خوشعالیم کئی وی پا ما دا خودی دیر اغطا محربانی دا ابل ارزی ملگر لگیا وی او دمی بیان مر کدیو چی زمان سرمی پلار دیر خوکدی دی او زپا دیخ پل پندیر خوشعالیم ماسا اللہ دیر, ما. ما دیر محربانی کدی دا وی دیر نیمتونی را لرا کدی دی وی او دم ادا یا عمل بد که یا پاقی باید وردزان خیستش گئید